Noiembrie Plouă stupid Cerul își scutură ca dintr-o ciutură Frigul lichid. Cârduri de ciori, neagră pe cingine, flori de funingine zboară sub nori, plouă perfid și în doză minimă picură în inimă neant acid. Plouă de sus. Doamna ironică îmi scrie o cronică Cât un la rus O halima Pentru că nu cere Nici introducere Nici va urma Plouă placit Ai o Dacă continui Mă sinucid